Ви торкнулися віконниць західного вікна, вони виявилися, як і раніше, замкненими. І це вас занепокоїло. Ви обійшли павільйон і кинули камінець в одне з передніх вікон, щоб привернути увагу судді та пенні, який перебував із ним, до південної стіни. Тоді ви могли б уважніше оглянути віконниці західного вікна. На ваше нещастя, суддя лише відчинив переднє вікно і визирнув назовні. Вам не вдалося його відволікти. Але оскільки Керолін запевнила вас, що Робінсон полагодив вікно на західній стороні, ви вирішили, що його буде легко відчинити зсередини. Невдовзі ви попрямували до будинку. В історії, яку ви нам розповіли, правдою було те, що ви проникли в будинок через бічне вікно. Після невдалих спроб зробити це іншим способом – Вашою метою було раптово з'явитися перед слугами, вибігти з будинку, переслідуваним грізним Дейвісом, який би бачив, як ви безладно рухаєтесь і ховаєтеся, і залишити слід, що веде до павільйону. Але коли ви залізли через вікно о 5.20, то почули жахливу річ. Дейвіси, під час вашої розмови з міс Айдою вона повідомила вам щось крім того, що суддя має намір пити чай у павільйоні. Дворецький похмуро кивнув. «Так, сер, міс Айда сказала, щоб я не боявся, побачивши на ділянці полісменів, оскільки вона викликала їх по телефону. Фактично я вже це знав, бо Міллі підслухала її через паралельний апарат». Полковник Маркуіс клацнув пальцями. «Чудово! Тепер подумайте, у якому становищі опинився Вайт. Він переляканий, поліція йому не потрібна». Вайт вилізає з вікна і стоїть під дощем, не знаючи, що робити. Даючи нам свідчення наступного дня, Вайт випустив цей десятихвилинний проміжок, перемістивши розмову міс Айди та Дейвіса на пів на шосту і таким чином акуратно підвівши Айду під підозру, коли ми дізналися справжній час розмови. Нарешті він нерішуче йде до павільйону, але грім і блискавка надихають його – він вирішує вбити суддю, незважаючи на всю поліцію світу, коли під час чергового спалаху блискавки бачить на доріжці двох полісменів. Але не забуваємо про міс Керолін Мортлейк, бо їй належить найважливіша роль у цих подіях. Керолін повернулася на ділянку потай від Вайта. Якби Вайт не залишив незачиненими ворота для торговців, їй би це не вдалося. Вона спостерігає, прислухається, а, можливо, молиться, подумки. І що ж вона чує? Близько п'ятої тридцять вона чує, як Робінсон сперечається з двома поліцейськими офіцерами, які щойно прибули. Керолін мчить до павільйону, перш ніж вони можуть туди дістатися. Павільйон оточують дерева, зокрема й те, що стоїть приблизно за дюжину футів від одного з передніх вікон, і вона ховається за ним. При світлі блискавки Керолін бачить полісменів, що біжать до павільйону, і розгубленого Гейбріла Вайта, який біжить попереду. Тепер вона впевнена, що він втратив голову і зруйнує весь їхній план, якщо почне діяти. Найгірше те, що вона не може його зупинити. Вайта спіймають і повісять. Чи є якийсь спосіб завадити його арешту за вбивство, яке тепер стало дурістю? Жодного. Проте один вона вигадала. Керолін стоїть між деревом і павільйоном, прихована стовбуром від погляду Пейджа. Але у відповідь на крик сержанта Бордена портьєри розсуваються. Суддя Мортлик наполовину відчиняє вікно, висуває голову і теж щось кричить. Відчим перебуває за 10 футів від Керолін в освітленому вікні, як чудова мішень. Ви, хлопці, забули одну річ. Якщо куля з браунінга 32-го калібру може вилетіти через відчинене вікно назовні, то куля з пневматичного пістолета Еркман може влетіти всередину. Керолін піднімає пістолет і стріляє. Немає ні спалаху, ні звуку, який не могла б заглушити гроза. Куля з Еркмана опинилася в грудях судді Мортлейка приблизно за хвилину до того, як Гейбріел Вайт відчинив двері кабінету. Керолін ховається за деревом, і інспектор не бачить її, пробігаючи повз. Сер Ендрю Тревер підняв руку. «Ви маєте на увазі, що це був перший постріл, що два інші зробили пізніше?» «Звісно. Отримавши кулю в груди, суддя навряд чи розуміє, що сталося, коли Вайт вривається до кімнати. Розумієте, лікар казав нам, що смерть не була миттєвою, що Мортлейк міг зробити кілька кроків – або щось сказати перш ніж упасти. Він повернувся, почувши, як увійшов Вайт, а потім… Тепер ви розумієте, що так ошелешило Вайта і чому на його обличчі був такий спантеличений вираз, який жоден актор не зміг би відтворити. Вайт підняв Браунінг і вистрілив, але в той самий момент або навіть раніше його жертва зробила кілька кроків і впала на письмовий стіл. Він не знає, застрелив суддю чи ні. Ба більше, у нього немає часу це з'ясовувати. Забувши про вікно, Вайт кидається до дверей, але поліцейські можуть схопити його, перш ніж він встигне вигадати якийсь план. Тоді він біжить до вікна, щоб викинути браунінг. Але всесвіт руйнується, бо вікно не піддається. Залишається одне – кинути пістолет у вазу. Вайт чує кроки Пейджа, що наближаються до вікна, повертається з револьвером 38-го калібру і знову стріляє на вмання. Чи було це зроблено з наміром завершити свій план? Так, щоб не сталося, він мав дотримуватися свого сценарію. Але вся чортівня в тому, що Вайт навіть не знає, чи вбив він суддю, і не дізнається про це до сьогоднішнього ранку. Зараз вам має бути ясно, чому інспектор Пейдж, який біг до вікна, клявся, що жодна куля не могла пролетіти повз нього і влучити в дерево, бо він почув би свист і звук удару. Вся справа в тому, що куля, яка влучила в дерево, була першою з двох випущених Вайтом, коли інспектор перебував за 70 футів від дерева. Ви також розумієте, чому Пейдж не бачив ні жінки, ні слідів ніг. Керолін уже втекла але повернулася, коли Пейдж заліз у вікно. Вона сховалася за деревом і дивилася з-за нього в кімнату крізь вікно. При цьому Керолін посковзнулася. Ви пам'ятаєте змазаний слід носка одного з черевиків і сама того не знаючи залишила чіткий відбиток іншого черевика, з усієї сили наступивши ним на м'який ґрунт. Іронія долі в тому, джентльмени, що слід був абсолютно справжнім. Очевидно, згодом вона про це згадала і знищила взуття. Що було далі, ми можемо тільки припускати. Вийшовши за ворота сьогодні, в другій половині дня, міс Мортлейк, ви побачили Сару Семюелс, яка йшла сюди, і зрозуміли, що вона здогадалася, як її використали для неправдивого алібі, і прийшла викрити вас. Ви випередили її, скориставшись незамкненим входом для торговців, Непомітно пробралися в будинок і знайшли ніж та молоток. Ви хотіли зробити Сару невпізнаною, щоб ніхто не помітив схожості між вами і не здогадався про те, що ваше алібі – фікція. Розмовляли з нею тільки ви, а Робінсон бачив її лише мигцем. Ви скоїли друге вбивство у нападі паніки – але цього разу не впали у гріх надмірної витонченості, як зробили, підклавши пневматичний пістолет у шухляду вашого бюро, щоб представити все так, ніби сестра намагається вас підставити. Керолін Мортлейк стискала і розтискала кулаки, стоячи під яскравою лампою біля столу. Раптом вона кинулася до Вайта і заговорила тихим голосом, але її слова звучали як крик. «Ти збираєшся небудь сказати чи зробити? Чоловік ти чи ні? Заради Бога не стій, як усміхнений манекен. У них немає жодних справжніх доказів. Вони блефують». «Дуже шкода, старенька», – озвався Вайт байдужим голосом, від якого ніби війнуло крижаним холодом. «Але сказати мені особливо нічого». Керолін витріщилася на нього. «Ти сама розумієш, що напад на дівчину був дурною витівкою», – продовжував він, насупившись. «Я не можу в це вплутуватися. Боюся, я змушений рятувати власну шкуру. Рятуйся, хто може. Я не вчиняв убивств. За таких обставин мені доведеться стати свідком обвинувачення, розповісти, що я бачив, як ти застрелила старого через вікно». Тобі це не зашкодить, оскільки твої справи й так гірше нікуди. Зате може допомогти мені. Пробач, старенька, але нічого не вдієш». Вайт поправив поношене пальто, дивлячись на Керолін із приязною посмішкою. Пейдж був так приголомшений, що не міг ні говорити, ні навіть думати. Керолін Мортлик мовчки дивилася на Вайта. Тільки коли її виводили, вона почала схлипувати. Отже, офіційним тоном промовив полковник Маркуїс. Ви бачили, як вона зробила постріл? Так. Ви робите цю заяву добровільно, знаючи, що вона буде записана і може бути використана як доказ? Так, відповів Вайт з виглядом мученика. Бідоласі не пощастило, але що мені залишається? То я можу стати свідком обвинувачення? «Щасливий вам повідомити», – гаркнув полковник, раптово випрямившись на повний зріст. «Що не можете? Подібна заява врятує вашу шию не більше, ніж врятувала шию Вільяма Генрі Кеннеді у 1928 році. Вас повісять, приятелю». Полковник Марко із сидів за письмовим столом під лампою «Драконом». Він виглядав блідим, втомленим і курив сигарету з таким виглядом, ніби вона не мала смаку. У кімнаті, крім нього, залишалися тільки Айда Мортлейк, сер Ендрю Треверс і Пейдж, що схилився над своїм записником. «Прийміть мої вітання!» – манірно промовив Треверс. Маркою скриво усміхнувся. «Ви можете просвітити мене, Треверсе?» – сказав він. «Навіщо ви так безглуздо збрехали?» казавши, що з ваших кімнат у темплі можна вийти тільки через кімнату клерка. «Ні, я зміню запитання. Чим ви займалися насправді? Вчора о пів на шосту?» «О пів на шосту?» – серйозно відповів Треверс. «Я розмовляв по телефону з генеральним прокурором». «По телефону?» – Марко іс сердито стукнув кулаком по столу. Раптом його обличчя прояснилося. «Ха, розумію!» «У вас було залізне алібі, але ви не хотіли ним скористатися і наговорили купу ні синіт, ні дзьбо, бо боявся, що ви підозрюєте міс Айду Мортлик», – перервав Треверс. «Часом я сам побоювався, що вона...» «Гаразд, Маркуєсе, будемо говорити відверто. Айда могла це зробити, тим паче, що вона могла вкрасти мій пістолет. Тому я привернув вашу увагу до себе». «Мені здавалося, що якщо поліція якийсь час ітиме моїм слідом, я зможу щось вигадати, щоб захистити її, винна вона чи ні. Якби ви мене заарештували, мені було б забезпечено надійне алібі. Розумієте, я кохаю міс Мортлейк». «О, Ендрю», – сказала Айда і усміхнулася. Її обличчя сяяло. Якби у вікно влетіла граната і вибухнула під його стільцем, Пейдж не був би здивований дощі. Він відірвав погляд від записника і втупився в дівчину. Її слова та усмішка раптово змінили його почуття. Так буває, коли протреш запітніле скло окулярів. Він дивився на Айду Мортлик іншими очима, порівнюючи її з мері Оденістаун з Лакборо Роуд у Брікстоні. І був цьому радий. Пейдж знову почав писати – думаючи про мері о Деністаун. «У певному сенсі це була чудова справа», сказав полковник Маркуїс. «Я не маю на увазі, що вона була винятково винахідливою в сенсі вбивств чи, боронь боже, в сенсі розслідування. Але вона порушує один із давно встановлених канонів белетристики. У детективній літературі завжди діють дві дівчини. Одна з них – Смаглява похмура брюнетка, що здається злою і мстивою, інша – білорожева блондинка, що виглядає лагідною, невинною і дурненькою. За всіма правилами наприкінці книги з'ясовується, що похмура брюнетка, яка на всіх огризається, насправді є жертвою несправедливих підозр, хоче мати багато дітей і за її суворою зовнішністю ховається м'яка дівоча натура. З іншого боку, блондинка виявляється злою відьмою, яка перебила половину міста і який тільки арешт завадив убити іншу половину. Я благословляю долю, що дозволила нам порушити цю традицію. смоглява і похмура брюнетка виявляється вбивцею, а білорожева блондинка – невинною жертвою підозр. Хай живе детективний роман! Інспектора Пейдж, подайте мені пальто і капелюх. Я хочу випити пінту пива.